námorný kapitán. Od útlej mladosti som sa plavil cez moria a oceány. Vyše 30 rokov som stál na veliteľskom mostíku rôznych lodí. Dával som už pokyny, aby vedelo ako a kade treba viesť loď, ako sa vyhnúť búrkam a nepriaznivému vetru. Neraz sa stalo, že nás búrka zasiahla nečakane, prihnala sa z nenasdajky. I vtedy sme si poradili a doviedli loď do bezpečia. Všetky moria poznám ako vlastnú dlaň, veď som sa po nich plavil krížom krážom, raz zo severu na juh, inokedy z východu na západ a naopak. Velil som krásnym a mocným lodiam, ktoré vyrobili tesári z najvzácnejšieho dreva. Prevážali sme na nich banány, pomaranče, orechy, zrno, rýžu, víno, kávu, korenie, ale aj bavlnu, látky, bajdrahé kovy, zlato a striebro. Dnes sa už neplavím, oddychujem po rokoch na práce, ale priznám sa, more ma stále láka. <laughs> Verte alebo nie, Orazovanie morský vietor, ktorá z nasvítaní uvidí, ako sa spoza obzoru morskej cesty vykotúľa ohnivá slnečná guľa, alebo sa započúva do všetečného džavotu čajok, té nemôže na more zabudnúť. Preto som sa usadil v dome nad prístavným mestom. Tu sa mocem okolo záhradky Zavšia sa pozováram s ľuďmi, ale keď na mňa doľahne slivota a zmocní sa ma akýsi čudný nepokoj, viem, čo mi chýba. Zájdem dolu k prístavu a hneď mi je lepšie. Neviem sa vynadívať na tú krásu. Lode, loďky. I obyčajné malé člnky si tu hovajú, na jagavej hladine mora a nechajú sa orizovať drobnými vlnkami. Väčšie lode sa zachvejú, iba keď vodu rozčerí vietor. Tie malé si da i poskočia. Ale inak to už ani nemôže byť. Rád počúvam, keď zatrúbi lodná siréna a oznamuje, že plavidlo sa blíži k prístavu. Dovezie ľudí, náklad i zvesti, prináša vôňu nekonečných dialok. Siréna zatrúbi... I keď sa loď s prístavom lúči a odchádza na šíre more. Vtedy prižmúrim oči a zahľadím sa do dialky až tam, kde už more splýva s obzorom. šíre more, hlavou mi preletia spomienky, pred očami sa mi začnú vynárať obrazy z mojich ciest. Á, Jeden, jediný raz som zažil čosi, o čom nikdy neslýchal nejaký iný námorník. Bolo to také nezvyčajné, že som sa rozhodol podeliť o tento zážitok i s vami. Krásny deň. Na oblohe nikde ani obláčika. Slnko zalievalo more svojimi lúčmi. Plavili sme sa už desiatý deň. Slnko nás hladkalo, nálada na lodi bola skvelá. Múžstvo si plnilo svoje úlohy bez problémov. Všetci sa príjemne cítili. Mali radosť z výdareného počasia. Naša loď sa pokojne predierala hravými vlnami. More šíre, veľa vody, desať dní sa tebou brodí. voda slaná, krásne sú na tebe ráno, More šíre, voda slaná, krásne sú na tebe rána. Tebou cesta čakám v diajcu z čas sa nekonečne vlečie. Číha a zdá nebezpečie, more šíre veľa vody. Desatní sa tebou vročí, more šíre, voda selaná, krásne sú. Na tebe rána, mor šíré, voda slaná, krásne sú, na tebe rána. A tak sme sa plavili, bezstarostne, v nádeji, že sa čoskoro dostaneme do prístavu. Popoludní som dal väčšine posádky voľno. Jedni oddychovali, poda ktorí si spievali, iní spomínali na svojich najbližších. Asi o hodinu sa znenazdajky prihnal nad našu loď obrovský čierny mrak. Nastala tma a ničo by malo odbíjať na polnoc. Prikázal som chlapom, aby si stali na svoje miesta. Zažali sme lampáše. Rozpútala sa výchrica a naša loď sa bezmocne zmietala na rozbúrenom mori. Zrazu sa začala nebezpečne nakláňať. Obrovské vlny sa prevaľovali až na palubu. Stal som si za kormidlo, aby som udržal loď v správnom smer. Morsí jíre, veľa vody, je dní sa těmou brodím More šíre, voda slaná kdeže Je sú dvě krásne rána? More šíre, voda slaná Kde že sú dvě krásne rána? Nepokojná tebou cesta, Čaká v diali cudzie mesta. Čas sa nekonečně vleče, Číha veľké nebezpečie. More povedz, čo je v diali, Či aspoň dáky ostrou malí, Doved má až na peveninu. Aj keď cudzu celkom inu. Veľa vody Desať dní sa Tebou protím More šíre Voda selaná, Kde že sú Tie krásne rána More šíre Voda selaná, Kde že sú Tie krásne rána ale prečo ležím na palube alebo nie jo. len tá hlava keby ma tak nebolela krkovne vlácem ani hnuť. a celý som ani prikovaný <sík> veď aj si veru tak ako vravím Nohou nevládzem hnúť, ani ruká ma neposlúchať. Ani nemôže. Ale kto to tu stále šomre? Ty šomreš. Asi sa mi to iba zdá. Nezdá. Ty šomreš a ja vravím jasnou rečou. No ale toto. A kto si, že vravíš jasnou rečou? A kde si? Že ťa nevidím. Som vojak a stojím na stráži. Vojak? Pravíš vojak a stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím? Hmm. Ani ma nemôžeš vidieť, lebo ti stojím na bruchu. Dobre, tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť. Veru nie alebo si pripútaný. <sík> Čože? Pripútaný? Tak veru. A nemrv sa, lebo ma zhodíš. No a? No a? Ja som úradná osoba. Keď ma zhodíš, budeš mať neprijemnosti. No dobre, dobre, dobre. Ale prečo som pripútaný? A prečo ma strážiš? Pre istotu. Počkaj, počkaj. A vôbec... Mohl by si podísť bližšie, aby som na teba videl? Mohol, ale sa nemrl. No, pokojne lež. Už ma vidíš? Kde? No, preca tu, pri tvojej brade. Takého vojaka som ne ešte nevidel. Nech mi zdaj, lebo mi bubienky prasknú. Ako to, že si takého vojaka nevidel? Takého malého. Malého? Akého malého? Veď som pod dvostojník a možno, že ma čo skoro povýšia. <t> tak som to nemyslel. A ako teda? O, oh, mal som na mysli tvoj vzrast. No, nemôže byť každý ako ty. Obor. No, Dobre, ale ty nie si väčší ako, ako môj prst na ruke. My sme tu všetci taký. Aj keď sa trochu líšíme. Jeden ako palec na tvojej ruke, druhý ako ukazovák a tretí ako malíček. Ale myslím, že málo kto je väčší ako tvoj prst. Skutočne? A, a kde to vlastne som? U nás. V Lillipute. V Lillipute? A, a ľudia, čo tu žijú? Sú liliputáni. Liliputáni. Zaujímavé. Ešte nikdy som o vás nepočul. Poveď, vojak, ako dlho som už u vás? Jeden deň a jednu noc. Aha. Minulé noci ťa tu na našla spať naša vojenská hliadka. Tak sme ťa zviazali a pripútali k zemi. Ale prečo? Nevieme, čo si zač... Si obrovský... A ľahko by si nám mohol ublížiť. Takto, keď si zviazaný, skôr sa dohodneme. Ja vám predsa nechcem ublížiť. To by mohol povedať každý. z lesami mi takto leží. Som ako dolámaný. Rozviaž ma, Vedi, tak som zoslabnutý. Nemôžem, nemôžem. Mám svoje príkazy. A do vyjasnenia istých okolností zostaneš zviazaný. A budeme ťa strážiť. A, ťažká je s tebou reč. A kedy sa vyjasnia tie okolnosti? Nebude netrpezlivý. Ešte si len pred chvíľou otvoril oči a už by si chcel zdúbkať. Hm. Najprv mi musíš o sebe dačo povedať. Tak sa teda pýtaj. Kto si? Námorník. A ty námorník? Kapitán. Kto byliteľ? Áno. Ako sa voláš? Gulliver. Kapitán Gulliver. Uh. Uh. Už ma rozviažeš? Nie. Uh. Ale ja som celkom vyčerpaný. Prežil som hroznú búrku. Bolo to strašné. Vlny dorážali až na palubu. Chlapi už Nevládali zdorovať sile mora a som unavený. Tak si pospi. Som strašne una... unavený. <týk> Zaspal? <týk> to je dobré. Zavolám vojakov, aby vystriedali stráže a zatiaľ zabehnem na kráľovský hrad oznámiť, čo som sa dozvedel. Najmocnejší môj pán, kráľ Liliput prvý a najväčší. Dovol aby som ťa na chvíľu vyrušila. Čo máš také súrne, minister? Nemám voľu počúvať, dajaké pletky. Ide o neodkladnú záležitosť. Čo také neodkladné sa pritrafilo? Je tu, prosím, vojak. No a? Tento vojak strážil obra, ktorého sme našli minulej noci na pobreží. Ako to strážil? Háda mu ten obor nezdúbkal. Ale kdeže by? Stráží ho celá rota vojska a navyše je dobre pripútaný k zemi. No veď preto. A čo chce ten vojak? Povedať tvojej kráľovskej milosti, čo zvedel. No nech teda vstúpi. Vítaj, vojak, Preč tu bližšie a povedz, čo máš na srdci. Kráľovská milosť, Lilliput prvý a najväčší. Vypočul som obra a všeli, čo som sa dozvedel. Naozaj? A ako sa ti to podarilo? No, ako, chcel, aby som mu rozviazal putá. A ty si mu rozviazal jazyk, však? No, ja, ja, ja vlastne, vlastne áno. Ja som ho nerozviazal a preto som mu jazyk zviazal. Vlastne, čo to hovorím, vlastne som ho zviazal, aby som ho zaviazal, alebo joj, teraz ani tuším neviem, radšej si ma trochu popliesť. Odpoveď voják. Rozviazal si ho, alebo nerozviazal? No... nerozviazal... Áno, áno, nerozviazal. Dobre si konal, že si také dačo nevykonal, <tým> jasné? <tým> Úplne. To som rád. <tým> Páči sa mi, že sa nedáš vyviesť z miery. Nikdy. Správný vojak sa totiž nikdy nedá popliec, nikdy a nikým, jasné? Áno! No, tak teda, a teraz pekne pokračuj. Áno, Áno. teda, no, teda, kde som to... No ja, som... tak, no, mm. tuším, budem musieť zaziať tebe rozvézovať jazyk. Ja, len to, to by som bol celkom popletený, a to, ako si rášli povedať, sa nesmie. Tak čo si sa dozvedel od toho obra? Áno, veď, hej, áno. Dozvedel som sa, ako sa volá. Výborné. A ako sa volá? Volá sa... ...okrúhly? Okrúhly? Okru... Nie, nie, okrúhly nie. Kockový! Čože? Kockový? Hej, totiž... Ani kockový nie. Nie, nie. Určite nie. Ani okrúhly, ani kockový. Aké teda? E, e, e, Tuším, že... Gulatý. Gulatý? Hm? Nezdá sa mi to mi ver. A veru ver. Nie gulatý, lež gulli ver. Gulliver? Gulliver. A je návorný kapitál. Rozriešili sme záhadu. Nemusíme zvolať poradu. Zase sme trochu hudrejší. Aj bez rády starejší. Ten to nás návšte nový. A aj to menom môžeme odložiť do truhly. Volá preplával oceán, isteže je novesný pán. Topiver, kapitán Puliver. Počka yeah. Gulliver. Počkaj, počkaj vojak, my si tu zpěváme, a čo ak ten Gulliver prichádza s nečistými úmyslami? nemyslím. No to věm, že nemyslíš, ale nezabudej, ostražitosť, ostražitosť je vždy na městě. To, to, to, to, hej. No. Povedz vojak, priniesol nám Gulliver niečo, mám na mysli nejakú pozornosť, jaký dal Nevidel som nič také. No, no, no, vidíš, to je podozrivé. Či si ty už videl, aby takto prišiel na návštevu len tak, s prázdnymi rukami? Ale... Ale jeho k nám dohnala búrka. Jeho loď ztroskotala. Len aby. Treba si všetko dôkladne premyslieť. Dôkladne, chápeš? Áno, áno. Počúvaj, vojak. Áno, krán, jeliput prvý a najvyšší. Vrátiš sa na pobrežie Gobrovi, teda ku Gulliverovi. Áno. Ale potichu a najmä nenápadne. Samozrejme. A zistíš, čo je nové a či sa dá nezmenilo. Jasné? Jasné! No tak beš. Ja zatiaľ v pokoji o veci porozmýšľam. ale ma o toľkého premýšľania rozbolí hlava. A to by som nerád. Nevznášam bolesť. A to božne je hlavy. Lebo keď ma začne bolieť hlava, pomaly ma rozbolí aj krk, plecia, brucho a napokon nohy. No všetko ma boli. A keď som taký ubolený, nič ma nebaví. Môžem ťa pozdraviť, Kráľovský Otče. Hááááááááá. To si ty, princezná, Lili. séra moja jediná. Prišla som sa pozrieť, ako sa máš. To je od teba milé. Mám sa dobre. Iba čo ma pred chvíľou rozbolela hlava. Hlava. Áno. Hlavička. Uh -huh. hmm. Však si zasa... Priveľa rozmýšľal. No tak rozmýšľal som, to je pravda. Hm, nesmieš toľko premýšľať, ocko. Mohlo by ti to uškodiť. Veď hej, hej, viem to, viem. Len keď sa tomu da kedy nedá vyhnúť. Ja aj, aj... Môžem hádať, o čom si premýšľal. No? Ja viem. Premýšľal si o Dať. A, nie, nie, nie, nie. Tento raz nie. Mám iné starosti. Starosti? Uh -huh. To je neprijemné. A aké veľké sú tie starosti? Obrovské. Nekonečne, nekonečne veľké. Fíha, chudáči Lavička malička plná veľkých starostí. Lili, prosím ťa, vyjadruj sa, ako sa na kráľovskú ceru patrí. Áno, áno, už budem. Počúvaj teda. V našom kráľovstve sa od rasu ocitol obor. Čo, čože? Obor? A veľký? Hy, že ši. Najväčší, akého si vieš predstaviť. Oh, a fešák. Ach, Lili, Lili, už si dávno dospelá a rozumáš ako malé dieťa. Ne, nevaj sa, len... No, či neprišiel kvôli mne požiadať ma o ruku. Ha, ha, ha. Vôli tebe požiadať ťa o ruku. A to ako? Ha, ha ve, ty si malá a on je veľký, nie, nie, to je vylúčené. A prečo teda prišiel? Neviem, to neviem, až to zatiaľ neviem. Tolko som o tom premýšľal a vieš ako to dopadlo? Áno, rozbolela ťa hlava. V každom prípade sa musíme mať na pozore. Taký obor si nechodí po návštevách, len tak pre nič. Keby len to, počul som, ako mrmle z osna. A čo mrmlo? Stále o búrke na mori, o lodi, o vysokých vlnách, o stroskotaní. A potom? A... Potom sa prebudil. A čo vravel? Pýtal si piť. A dal si mu? Hej. Súd piva. A on? Vypil ho a poprosil, aby si mu nedával piť pohltok ale rovno z plnej ťaže. Čože? Je mu je súdok ako námkovapka. To musí byť úžasný. Lidlí, prosím ťa, nemiešľaj sa do chlapských záležitostí. ojak pokračuj. Áno. Dal dáš mu vypiť aj druhý súdok? Ale viacej piva som nemal. Aha, aha, aha. E, Takže som mu zo 30 raz naplnil vodou krhlu na polievanie a potom sa trochu upokojil. A, a čo vravel ďalej? Že by rád videl teba, král Lilliput prvý a najmocnejší. Oh, oh, oh. A prečo? Chcel byť rozpovedať, ako sa k nám dostal. Aha. A povedť, vojak, aký je ten Gulliver vlastne veľký? Aj, veľmi, pre veľmi. No, ale preca, aký asi, no? No, aký, no, ja som napríklad ako prst na jeho rupe. A, a a je milý? Lili, už som ti povedal. No, nie je asi zlý. Je väčší ako môj kráľovský palác? Oveľa. Ojej, a ako sa s ním potom môžem vidieť, keď sa nezmestí pod moju strechu? Asi sa vyberieš za ním, kráľovský otče? Čože, ja za ním. Krav, za námorníkom. Vy by som šla s tebou. A vonku je pekne, slnečno. No, vidíš, Ocko, aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu. Nemám veľkú chuť ponievierať sa po pobreží. Ocko... Mm, počuj, vojak. A je ten Gulliver ešte staré zviazanie? E, trochu ešte nie. Hm, čo, ty si ho rozviazal? Iba, iba na krku. Aby mohol dýchať Aha. a tiež trochu na tele. Ale nemusíš sa bláč, je pri ňom našich vojakov ako maku. No, nedbám teda. Pôjdeme sa tá pozrieť. Uh. Ako sa máš, Gulliver? Uh. Odkedy si sa mi dal napiť lepšie. Mám pre teba dobrú správu. Áno. Stretneš sa s našim kráľom. Výborne. Rozviaž ma teda a odprevať na kráľovský hrad. Pomaly, pomaly, Gulliver. Čo je zase? Na kráľovský hrad nepôjdeš, alebo sa doň nezmestíš. Hm. A naviše by si nám cestou svojimi čižmami rozmliaždil jeden dom. Ako sa teda stretnem s vašim kráľom? Príde sem za tebou. Už keď tak nedbám. Ale ma aspoň rozvíjaš, lebo som načisto strpnutý. Vravel som ti, že nemôžem. Je to bezpečnostné opatrenie. A ja som ti za zravel, že som neprišiel k vám so zlými úmyslami. Všetko som ti napokon rozpovedal. Tak sa už chob rozumu a porozvazuj ma. No ľahko sa ti povie. Ale... No... Dobre. Ale sľub, že mi nenarobíš žiadne nepríjemnosti. Sľubujem. Ten už rozvezuj. Tak. No, tak. Ešte druhú ruku. Hneď. Teraz nohy. Nohy. Stačí. Aj driek, aj driek. No. No, dobre. Tak. Konečne sa môžem vystrieť. Som ani z dreva. Ďakujem ti. Prosím. Konečne si môžem sadnúť. Ah, to je radosť. A povedz, kedy príde tvoj kráľ? Každú chvíľu. Ozaj, aby som nezabudol. musím ti prezrieť vrecká, či tam neskrývaš dáku nebezpečnú zbraň. Nič neskrývam. Presvedčíme sa. Zavolám čatu vojaku a táťa prezrie. Nikoho nevolaj. Sám si vyprázdním vrecká. Dobre teda. <laughs> tak sa pozeraj. <clears throat> Vidíš? Hey, vidím, ale načo ti je postelná plachta? <laughs> Horký, že plachta, vedie to? Vreckovka, hm? A tá iste vieš, na čo slúži. Viem, viem. Iba, že je taká veľká. A... ...tuto... ...ľa. Ozasný ozastný vojenský šiator. Ale čo ťa máta? Vede to vrecko na tabak. Chceš si privoňať? Mm. Radšej nie, lebo sa mi tu ešte rozkýchaš. A... ...toto. Vidíš? Hm, áno. Je to lano. Lano. Kús obyčajného motúza. A toto poznáš? No, asi poznám. Je to pokrievka na veľký kotol. asi z kráľovskej kuchyne, Kde je taká jagavá... Pokryvka, pokryvka. Minca je to. Peniaz. A žiaľ iba jediný. Ostatné mi asi popadali do mora. Ja tuším aj ďalšie veci. Takže ako vidíš, ostatné vrecká sú prázdne. Spokojný? Áno, spokojný. Teraz sa postavím a poobzerám sa po okolí. Hádam už uvidím, či sa blíži tvoj kráľ. Á, pravda, že sa blíži. O chvíľu bude tu. Toto je námorný kapitán gulver, o ktorom... Sme sa zhovárali, viem, viem, Je to pre mňa nesmierna čest, kráľ. Lili put prvý a najväčší. A toto je moja dcera, princezná Lily. Teší ma, veľmi ma teší. Dovoľ, aby som sa ti poďakoval za ochotu stretnúť sa so mnou. Stretnúť sme sa stretli, iba ma trošku míli, že na seba dobre nevidíme. Ľahká pomoc, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Ak sa neurazíš, vezmem si ťa do dlane a zdvihnem do výšky, aby sme si hľadeli do očí. A aj mňa, aj mňa. No, len žiadne huncúrstva, prosím. Poďte, poďte. Aspoň na chvíľku. Jo, to je ohromné. Stačí, stačí. Už sa mi krúti hlava. Stačí. Môžeš sa mi dobre prizrieť do očí. Uvidíš, že sú úprimné a že s tebou ani s tvojou krajinou vôbec nemám zlé úmysly. Uh -huh. No, dobre, dobre. Máš úprimný pohľad, máš. No, áno, plný nej. Presvedčil som sa a teraz nás zlož dolu. S najväčšou radosťou... Nech sa páči. No, najlepšie sa cítim, keď sa nohami dotýkam zeme. Ale, Ocku, mi to bolo príjemné. Navrhujem kapitán Gulliver, aby si si sadol. Lepšie sa nám bude zhovárať. Nedbám. Počkaj, moji ľudia ti prestrú kopelec. No tak, šikovne, šikovne. Tak, no, nech sa páči. Ďakujem. Teraz by si nám mal o sebe niečo porozprávať i o tom, ako si prišiel medzi nás. Myslel som, že ti vojak už všetko povedal. Juž, tak čo to vravel? Rozprávaj, Gulliver, pekne prosím. Môj príbeh nie je vôbec zvláštny. Len hovor. Som človek mora. Od mladosti sa krížom, krážom plavím po moriach a oceánoch na rôznych lodiach. Je to prekrásne povolanie. Poznávam nesmierne diálky, šíri svet, no. stretávam rôznych ľudí, zhováram za s nimi a potom, mm. potom zase nazad na opačný breh mora. A takto to chodí roky v dobrom i v zlom. Za slnečného jasu i za svitu mesiaca na pokojnej hladine i na rozbúrenom mori. Oh. Vždy som s rozvahou a s istotou stál na veliteľskom mostíku. Až jedného dňa, lepšie rečeno noci, strhla sa hrozná búrka a zničila našu loď. Oh, yeah. Neviem, aký osud stihol námorníkov a neviem ani to, čo sa stalo so mnou. Spomínam si len, že som vyčerpaný a vysilený pred na vašom brehu. A to ostatné... Už viete. Vieme, kapitán. Á, vieme. Trošku ťa moji vojaci zviazali. Nehnevaj sa na nich. Konali iba svoju povinnu. Viem, viem, nehnevám sa. No. A, a aké sú tvoje plány do budúcna? No. Rád by som sa opäť vrátil domov medzi svojich. Zatiaľ však neviem, ako. Ale najprv zostaneš medzi nami však. Ak mi dovolíte. Ale pravda, že dovolíme. Ale porozprávaj nám ešte o svojich ďalších plánoch. No, no, no. Môže byť úprimný. Vráv, vráv. Počúvam ťa. Predovšetkým... No, no, len smelo. Predovšetkým by som sa chcel... Najesť. No oh, oh, oh, oh, ale to je predsa jednoduché. Vojak. Ano, Bež na hrad, daj zapriahnuť do vozov a prinies Gulliverovi ješť. Toľko, aby sa dosvíta najedol. Ak je taký hladný, ako bol smedný, nech privežu aspoň zo 30 vozov jedla. Rozkaz. Gulliver Gulliver, ako sa u nás cítiš? Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre. Páči sa ti naše kráľovstvo? Páči. Nie je veľké, ale je malebné. Kravíš, že nie je veľké? Ako sa to vezme? Prepáč, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Stále si neviem privyknúť na tie rozdiely vo veľkostiach medzi tvojím kráľovstvom a môjim domovom. Som tu ešte prikrátko. No, veď aj, Ale páči sa ti. Páči, páči. A to je hlavné. E, a, no. a čo sa ti u nás tak páči? No, no, no. Páči no. krajina. Aho. Svieža zeleň, množstvo krásnych stromčekov, riečky a potôčky. A, a čo ešte? No tak, tak, čo ešte? Domčeky, uličky, námestíčka, kráľovský palác. Aj keď sa mi o tom ťažko hovorí, videl som ich iba z hora. Nechcel som vkročiť do mesta, aby som dačo nepoškodil. Tak, tak, tak, veľmi správne, múdro vravíš. No, aha. a čo sa ti ešte páči? Čo ešte? No, no všetko. A, a, a čo ľudia? Ozaj, čo ľudia? Zdá sa, že sú pracovití, mm? polia sú obrobené, mm? V meste poriadok a čistota. To je pravda. Ale, no, čo ľudia okolo teba, čo sa o teba starajú, no. Napríklad, ako sa ti páčim ja? Ale, Lili. No, ty... Zadrž, Gulliver. Moja dcera sa takedy vyjadruje nevhodne. Loxko, prosím ťa. Na prvom mieste je vždy kráľ. Keď sa to o teba stará, Gulliver... Je to predovšetkým kráľová zásluha. Viem, viem. Kto prikázal sárom z celého kráľovstva, aby postavili loď, Aha. na ktorej by si mohol odplávať? Tvoja kráľovská výsost. No, vidíš? A som ti za to nesmierne povďačný. Aha. Vážim si tvoju pohostinnosť a pozornosť, ktorú mi prejavuješ Veľmi sa mi páčia tvoje rozhodnutia. O! som rád, že si si to uvedomil... V našom milom Lilipúte žijú podľa teba malí ľudkovia. To však neznamená, že keď sme vzrastom menší, musíme byť aj hlúpejší. Ale to som nepovedal. Aj keď je pravda, že čím je niekto u nás vyšší, tý má viacej rozumu. Pozri na mňa, ja som zo všetkých Liliputánov najvyšší, Já jsem i najmůdrejší. Jsi prečo král? A nikto mi cez hlavu neprerastě. Ocko, ale Gulliver, prečo? Už se mi nechce się zhovárať a mám ještě iné povinnosti. Odchádzam na hrad. Cítím sa veľmi príjemne. A vieš, čo sa mi páči? No čo? Poveď. <laughs> Že sa pri tej prechádzke ani neunavím. Sedím si na tvojej dlani a ty so mnou obídeš celý liliput. Veru. A trvá nám to necelú hodinku. No, ale samotnej by mi to trvalo oveľa dlhšie. Možno aj niekoľko dní. <laughs> a vieš... Čo sa mi ešte páči, Gulliver? Brav. No, že sa dá s tebou tak, tak príjemne pozhovárať. Hm. Tolko zaujímavého si mi porozprával o živote v tvojej domovine. Musí to byť krásne, žiť medzi samými veľkými ľuďmi. Ah, to sa ti vidí len teraz, keď žiješ tu v Lillipuce. Keby si bola medzi ozajstnými ľuďmi, ktorých vy považujete za obrov, veľmi nebola by si šťastná. Ale... Ver nie. Človek môže byť naozaj šťastný iba medzi svojimi. Hmm. A ty... Ty by si nevedel byť šťastný medzi nami? O, o, ako by som ti to... Ste ku mne veľmi milý a pozorný, ale... Ťažko by som si medzi vami privykol. Ale prečo? <laughs> Mne to tu u vás prichodí, ako keby som bol medzi, medzi hračkami. Vaše domčeky, políčka i kráľovský hrad sú úhľadné, pekné. Ale pre mňa naozaj primalé. <laughs> A aj ľudia sa ti vidia byť ako hračky? Ako, ako živé bábiky. No vidíš. A ja som potajme dúfala, že ma požiadaš o ruku. Si, si veľmi milá. Požiadal by som ťa, ke... keby... som bola taká veľká, ako ty však. A veru. A ja už toľká nikdy nenarastiem. Nenarastieš. Ako nikto nikdy z tvojich... Liliputov nenarastol. Tvoje miesto je tu, v kráľovstve tvojho otca, Liliputa prvého a najväčšieho. Moje miesto je zase medzi mojimi rodnými. Zdá sa, že máš pravdu. Škoda len, že všetko trvá tak krátko. Tesári dokončievajú tvoju loď a ty nás už skoro opustíš. Kedy hodláš vyplávať? Rád by som na svitaní Prídeš mi zakývať? Mm -hmm. Prídeme sa rozlúčiť. Len čo sa ohlásia prvé ranné zore. Ďaká ti, princezna Lili. Dobrú noc, kapitán Kuliver. Aleuská výsosť. To je veru milé, že si prišiel i ty, princezna Lili. Prišiel? Pravda, že prišiel. Iba, čo som celú noc oka nezažmúril, aby som nezaspal svítanie. Prečo som ti slúbila, že sa prídeme rozlúčiť. I tak je to milé. Ako sa cítiš pred cestou? Veľa ráz som sa plavil. Ale ešte vždy, keď sa vyberám na more, Zmocne sa má akýsi zvláštny pocit. More je divný živel. Skrýva veľa krás, ale i prekvapení. Už je to raz tak. Aj, aj. A ty, princezna Lili, čo mi povieš na cestu? Ja, ja ti radšej zaspievam. A budem rád. Na cestu ti spieva pieseň nech sa s tebou v diarku nesie, spomínaj si, kde si v diari, v dobrom na náš strom malý. U nás žijú takí ľudia, čo ústu veľkých verú budia, sú pracovití ostraží, a usilovný v svojom živote Je, veru, krásna piesek. Ďakujem ti, princezna Lili, hm. ďakujem. Priznám sa, že ťažko premáham do jatie. Ale, ocko, hm. ešte sa mi rozplačeš. Keď ja tak nerád rozlúčky opusť kráľ, Liliput put prvý a najväčší, ale pri našom poslednom stretnutí som nemal dojem, že by ťa mohol môj odchod rozľútostiť. No, to bolo vtedy. Iba som chcel aby si si niektoré veci uvedomil a ujasnil, ale inak si mi bol vždy sympatický. Až na tú veľkosť. Ja, no, to už nezmeníme. Aj, aj, škoda pre škoda. Tak, môj milý, prichodí mi rozlúčiť sa s vami. Vďaka ti, kráľ, Lili Put prvý a najväčší za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Vďaka ti, princezna Lili. Za pekné chvíle. Ale to nestojí za reč. Veru, veru. Ste priskromní. Chod už, čaká ťa dlhá cesta. A, a dávaj na seba pozor. Dobre sa tu majte a v šťastí nažívajte. No, aj ty, aj ty. Ak pôjdeš da kedy okolo nášho Liliputu, príď nás pozrieť. Ďaká za pozvanie. Dobre sa mávajte. More šíre, veľa vody, opäť sa zas tebou vrodím. More šíre, voda slaná, krásne sú na tebe rána. More šíre, voda slaná, krásne sú na tebe rána. More, more, more šíre, nekonečné tvoje míle, dovec ma až na pevninu moju drahú domovinu. More šíre, veľa vody, ovec sa zas tebou brodí. More šíre, voda slaná krásne sú. Na tebe ráno, more šíre, voda salaná, krásne sú, na tebe ráno. A tak som sa plavil na loďke, ktorú mi zostrejili liliputáni. Mal som šťastie, že mi počasie žičilo, More bolo pokojné. Na tretí deň plavby som stretol veľkú námornú loď. Jej kapitány posádka ma hneď spoznali. Pozvali ma na palubu. Moju loďku sme pripevnili za loď a ťahali za sebou. Veľká loď ma priviezla až domov. Kapitánovi i posádke som rozpovedal, čo som zažil medzi liliputánmi. Spočiatku ma počúvali s nedôverov, no keď som im rozpovedal všetky zážitky, uverili. V myšlienkach sa často vraciam k malému kráľovstvu Leliputánov. Budem naň spomínať, pokiaľ budem medzi živými.